Livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum Capítulo 5 Humildade – A Posição do Triunfo Durante um jejum de 40 dias, o Senhor me visitou e disse que um reavivamento mundial estaria por vir e que traria colheita de almas sem precedentes e glória para a terra. Acredito que entramos na era pós-carismática ou onda da unção, Estamos começando a ver as primeiras gotinhas daquela chuva de unção e glória. Os primeiros sinais das maiores colheitas que o Senhor descreveu a mim há alguns anos. Há sinais e estações da natureza que apontam para essa chuva que está por vir. Tanto as igrejas carismáticas quanto as pentecostais ao redor do mundo anteciparam a comemoração do centenário do derramamento da Azusa Estetis. Chuvas recordes desabaram de uma vez, como nunca na história, no Deerth Valley, Califórnia. Sementes do deserto que permaneciam dormentes por 100 anos, de repente brotaram para a vida depois das chuvas anormais ao clima do deserto extremo do oeste norte-americano. Especialistas começaram a chamar o fenômeno de o florescimento de 100 anos. E pessoas de todas as partes do mundo vieram para apreciar aquela vista incrível. Um século depois de um dos mais influentes derramamentos desde o Pentecostes, milhares de cristãos esperançosos foram para Los Angeles, Califórnia, a fim de comemorar o centenário das Azusa Street. Fui chamado para ser um representante da unção de cura junto ao Dr. Oral Robert e a Kenneth Copeland durante essa comemoração mundial. O último dia do evento foi realizado em Los Angeles, no Memorial Coliseu. Horas antes da cerimônia de abertura, multidões já se amontoavam ao redor do estádio. A atmosfera estava cheia do espírito de unidade e expectativa. Oradores, líderes e mais de 45 mil cristãos se reuniram para uma experiência única. Quando subiu ao púlpito para falar... A presença curadora e bença da glória do Senhor encheram aquele lugar. A multidão atentava a cada palavra, pronta para um toque, enquanto eu compartilhava a história da ressurreição de um garoto africano de seis anos de idade, catwishing, e a libertação miraculosa do seu filho da morte. Quando eu disse, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Estenda a mão para a cura. Em nome do seu santo servo Jesus, a arena se encheu com um rugido de louvor e expectativa e uma revelação do Espírito Santo desceu. Chuvas do Santo Espírito estão vindo sobre a igreja nos últimos dias como nunca. Creio que Deus está liberando novamente o poder como fez nas Azul Street. Um novo Pentecostes está chegando. Um chuva dos 100 anos. Mas a igreja só pode começar a operar no poder do Espírito quando seus membros obtiverem a graça divina na sua vida. Como podemos obter a graça? Devemos nos humilhar. Provérbios 3:34 diz que Deus concede graça aos humildes. Jesus, o nosso maior modelo de ministério, discipulado e liderança, nos mostrou o caminho. O apóstolo Paulo disse aos cristãos em Filipos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus... que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se... mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens... e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição... Ele deu o um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versículo dos 5 ao 9. Há muita confusão em relação às palavras simplicidade e humildade. Porque elas trazem mensagens de atos de humanidade exterior feitos por pessoas que são tudo menos humildes em seu interior. A maioria desses esforços exteriores tem o mesmo efeito de quando alguém diz, Obrigado, Deus porque não sou mais orgulhoso. Apenas dizer isso coloca-nos de volta no domínio do orgulho. Mesmo os atos exteriores, que muito supõem ser frutos de humildade, podem nos colocar no perigo novamente, provocando orgulho de nossas obras. Existe, porém, um caminho bíblico para a humildade. Onde quer que eu esteja, pessoas chegam até mim e dizem, Irmão Marges, ore por mim para que eu me humilhe diante de Deus e permaneça dessa maneira. E respondo a eles falando a respeito de Davi dos Salmos, em se tratando de orar por aqueles que eram seus inimigos. Davi escreveu: Humilei-me com jejum e recolhi-me em oração. Salmos 35:13. A palavra hebraica traduzida pelo pronome mi na NVI é netesh que significa ser literalmente traduzida como ser que respira. A versão revista e atualizada da tradução João Ferreira de Almeida traduz essa palavra como alma. No versículo 69, um clássico salmo messiânico do Cordeiro, Davi escreveu de forma profética. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos Exércitos, não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Senhor de Israel, pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estrangeiro até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejum tenho que suportar. A zombaria. Salmo 69, versículo dos 6 ao 10. O modo bíblico de se humilhar perante Deus é pelo jejum. Há períodos em que você precisa dizer a sua alma ao, ou ao seu ser que respira quem é o chefe. Precisamos disciplinar a nossa alma e uma das maneiras de fazê-lo é por meio do jejum. Quando nos humilhamos diante de Deus, recebemos a sua graça e poder. O apóstolo Paulo escreveu, Da mesma forma, jovens, sujeitos e os mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5, versículo 5 1 Pedro 5, versículo 5 ao 6 Se conseguirmos viver em uma atmosfera de humildade genuína e não ficarmos impacientes, então, no devido tempo, Deus nos exaltará. O problema nos Estados Unidos e em muitos países é que o nosso desempenho e cultura dirigida pelo prazer produzem algumas das pessoas mais impacientes do mundo. Fomos cuidadosamente ensinados a esperar gratificações instantâneas durante décadas de publicidade bem feita, marketing, propaganda, de entretenimento na mídia. Se você duvida da minha declaração, então sente-se em frente à sua televisão com um cronômetro apenas por uma noite. Rapidamente você perceberá que em quase toda situação de comédia ou drama A personagem principal consegue resolver os problemas da vida em apenas 30 minutos ou em uma hora. E a maioria dos problemas surge porque eles não conseguem o que desejam, do modo que desejam e com a rapidez que desejam. Os comerciais que interrompem os programas servem apenas para reforçar essa mensagem, instigando-nos a acreditar que se comprarmos determinado produto, poderemos instantaneamente ter uma vida melhor. Fomos condicionados a esperar rápidos concertos que requerem pouco sacrifício pessoal ou perseverança. Bem, a vida não funciona dessa maneira. Deus diz que se nos humilharmos, Ele nos exaltará. Ele escolheu o garoto órfão hindu. Considere novamente a promessa divina. Ele diz que nos exaltará. Essa é uma tremenda promessa daquele que nunca mente ou falha em cumprir suas promessas. Foi, foi muito humilhado pela inexplicável graça e misericórdia do Senhor por mim. Ele me conduziu durante anos de oração e jejum e então escolheu aquele garotinho órfão hindu criado por uma família pobre em um lugar distante da África para realizar milagres para pessoas de 86 países. Ele até me usou para fazer milagres em Jerusalém, apenas a alguns metros das mesmas ruas por onde Jesus andou. Como mencionado anteriormente, toda semana conduzimos um rebanho de mais de 800 milhões de lares com o Evangelho de Jesus por intermédio do nosso programa de televisão, o Deuat. Regularmente recebemos testemunho de pessoas que receberam salvação, cura e libertação por meio desse programa. O mundo árabe está recebendo o evangelho em sua língua nativa. Nosso alcance está se estendendo pela Índia e África. As nações ocidentais limitadas pelo humanismo estão sendo tocadas pelo poder sobrenatural dos milagres, sinais e maravilhas. Quem sou eu? Porque Bonnie e eu fomos abençoados com o privilégio de ver Deus fazendo tantos milagres incríveis no nosso ministério. Com certeza não é por nossa causa. Tudo é obra divina. Eu posso dizer apenas, Senhor, sua misericórdia é tão maravilhosa para com seu pequeno órfão. Obrigado, Deus. Você pode escolher viver com humildade constante diante de Deus. Constantemente ore ao Senhor. Senhor, quero continuar humilde. opto pela minha humildade perante o Senhor. Eu não quero que o Senhor seja forçado a me humilhar. É prazeroso deixar o Senhor exaltar e ungir você para a sua obra. Entretanto, você nunca deve se apegar a isso. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Uma das maiores passagens passagens das Escrituras sobre humildade, jejum e oração está na eterna passagem do segundo Livro de Crônicas. Em 2ª Crônicas 2, capítulo 7, versículo 14, que diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando a Bíblia diz humilhe-se, não significa que você deve usar roupas pobres e dizer sou humilde. Ela se refere ao estilo bíblico de humilhar-se por meio do jejum, descrito pelo rei Davi no livro de Salmos. Deus deseja nos humilhar individualmente e em grupo por meio de jejum, de acordo com Salmo 69. Orar, buscar a sua face e afastar-nos dos nossos maus caminhos ou arrependimentos, pois Ele, da sua parte, promete que nos ouvirá, perdoará os nossos pecados e curará a nossa terra. Embaixadores da Libertação A revelação da graça e a unção para expulsar espíritos demoníacos fazem parte da nossa comissão dada por Deus como embaixadores do Evangelho e da reconciliação. Como embaixadores do Rei, onde quer que estivermos, essa parte da comissão irá conosco. A palavra de Deus diz, o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado, digno de confiança, traz a cura. Provérbios 13, 17 Sinto que o corpo de Cristo está se movendo para um novo nível ou lugar de autoridade em grupo para expulsar espíritos demoníacos das pessoas e também da vizinhança, casas e comunidades inteiras. Espíritos demoníacos são reais e sua tarefa é atormentar a humanidade. Nossa tarefa é levar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus. Jesus veio para quebrar todo o jogo. Muitas formas de opressão e influência demoníaca produzirão a unção da palavra, de ordem falada pelos cristãos cheios do Espírito. Entretanto, existem determinados obstáculos ou fortalezas demoníacas que não se quebrarão até que você associe oração e jejum e se conecte ao poder do Espírito como Jesus fazia. Essa resistência extrema à autoridade espiritual... É comumente vista em casos de embriaguez crônica, alcoolismo, dependência química, homossexualismo, bruxaria e envolvimento com ocultismo, espírito suicida, depressão, rebeldia ou ilegalidade. Geralmente esse tipo de fortaleza está associado à praga da pobreza. Quando uma pessoa ou uma família está lutando com esse tipo de influência demoníaca, descobrirá que não importa quanto dinheiro ganha, parece que suas finanças sempre pioram por uma série de acidentes, consertos de carro, crise de desemprego ou outras calamidades. Essa é uma indicação externa de que há uma maldição de pobreza e que ela está em ação. Muitos cristãos se sentem impotentes. Outra área que geralmente resiste às orações normais dos cristãos, é a área das doenças. Algumas doenças como câncer, AIDS, febre hemorrágica, ebola, gripe, aviária, assardes e quase outras formas de doença mental, levam com elas um peso paralisante de medo e invencibilidade, que muitos cristãos se sentem impotentes de vencê-las por intermédio da oração. Entendo o sentimento e frustração desses cristãos, Porém, também sei das Escrituras que, mesmo aquelas doenças mortais e as fortalezas demoníacas devem dobrar seus joelhos diante da autoridade do Senhor ressurreto." Em Milwaukee, o um senhor, Wills Cousin, hispânico muito gentil, trouxe até mim seu filho, que sofria de ataques epiléticos a cada dois minutos, em três. Semelhante à situação que Jesus enfrentou nos Evangelhos, Quando vi o garoto pela primeira vez durante aquela noite no culto, pensei que ele estivesse tentando perturbar a reunião, mas não estava. Ele estava tendo ataques. Quando o pai trouxe o garoto à frente para oração, eu sabia que seria uma daquelas situações impossíveis, que não cedem, a não ser que a glória de Deus entre em cena. Quando orei sobre aquela criança, precisei crer completamente em Deus, porque, na verdade, eu não sabia o que aconteceria. Eu estivera orando e jejuando e quando exerci autoridade sobre aquele demônio, um odor podre que você não imagina, encheu toda a sala de reuniões do hotel. Quando o espírito demoníaco deixou o menino, todos nós sentimos o cheiro de enxofre queimado e ovo podre, mas não nos importamos porque o menino fora curado instantaneamente. Descobri que esse menino sofria de sérias, constantes, ataques epiléticos, dia e noite, desde o seu nascimento. Não sei como ele parava em pé, ou como sua mente não havia sido destruída por causa da violência dos ataques. Tudo que sei é que, de alguma forma, Deus protegeu o menino, até o dia em que o espírito demoníaco foi expulso. Quando eu não tinha força, Deus ressuscitou o morto. Deus detonou a unção para campanhas evangelísticas em massa na minha vida em 1985, a época mais difícil para mim e Bonnie. Ela estava grávida do nosso filho, Iron, e teve complicações que colocavam tanto sua vida como a do nosso bebê em risco de morte. Ela estava confinada a uma cama três meses quando, de repente, Iron nasceu prematuro de quatro meses. Tudo que poderia acontecer de errado aconteceu dia após dia batalhávamos pela vida do fraco útero de Bonner no meio dessa batalha intensa contra a ansiedade e trevas, Deus apareceu e nos disse, riam, vocês têm que rir, o que parecia ser inadequado naquele momento mostrou-se ser exatamente o que o médico prescrevera, um amigo nos emprestou algumas fitas de Billy Cosby e ouvimos as suas palhaçadas hilárias todos os dias por semanas a fio e rimos até doer Deus estava certo. Aquela hora gasta em risadas nos fez sentir como que respirando depois de um longo período de mergulho. Depois de 25 semanas de gravidez, Bonnie deu à luz ao menino prematuro. Dêmonos o nome de Aaron e ele estava morrendo. Pesava menos de um quilo, tinha uma grave hemorragia cerebral, má formação nos pulmões e gangrena no intestino. Os médicos disseram que talvez vivesse por algumas horas, talvez dias, mas se vivesse teria uma vida vegetativa e o nosso pequeno Aro mal havia começado a vida. Em meio àquela luta entre a vida e a morte, com a enfermidade complicações de seu nascimento, eu estava para viajar para Zâmbia e na África, para dirigir cultos de cura e treinamentos com o irmão Derek Prince em uma equipe, em uma equipe apostólica. Bonnie resistiu que eu mantivesse o um compromisso na África. Eu temia que Boni tivesse que enterrar o nosso filho sozinho enquanto eu estivesse fora. E deixar Boni meu filho foi uma das decisões mais difíceis da minha vida antes de partir. Eu lembro-me de ter ungido meu pequeno filho com óleo e de lhe ter dito, papai ama você e provavelmente eu não vejo novamente, mas eu lhe dou para Jesus. O irmão Derek e eu tivemos grandes reuniões e campanhas no noroeste da província de Zâmbia, treinando 2.300 jovens pastores e evangelistas. De repente, em um dos encontros, o Espírito de Deus desceu sobre Derek e ele começou a chorar. Ele falava a respeito de equipes apostólicas e da importância de disciplinar pessoas. Mas então disse ao povo que ali estava. Ensinei tudo o que sei ao irmão Marrische. Deus vai ensiná-lo mais e o fruto em sua vida produzirá 10 vezes mais que da minha. Comecei a chorar em ele também e então pensei comigo mesmo. Como pode ser isso? Não chega aos pés da habilidade para o ensino que Derek Prince tem. Essa habilidade é inteligente, ungida e incrível. Fui sozinho para Zâmbia e para Kinshara Zaire dirigir uma campanha evangelística. No início da primeira noite da campanha, Deus trouxe 100 mil pessoas e no final da semana, perto de 365 mil pessoas haviam ido aos cultos. O exército do Zaire estava pronto para ajudar a controlar a multidão e documentaram o número oficial de presentes em cada culto. Mais tarde, o irmão Derek me disse que a maior multidão que ele havia visto nos encontros de Zimbábue chegava a um décimo daquela multidão, ou seja, 36 mil pessoas. Então Senhor falou comigo e disse, e disse veja o que posso fazer. Tinha certeza de que não era eu. O poder do Espírito Santo estava lá para curar. Foi durante aquela campanha no Zaire na atmosfera de glória que o Senhor me deu uma palavra específica e inquietante de conhecimento durante uma das reuniões ainda estava com o coração pesado carregando o fardo da minha preocupação com o Boni e meu pequenino Iron que estava com a vida por um fio e meio mundo dali quando Deus decidiu me dizer claramente que aquele seria o momento há um homem aqui que tem um filho que faleceu essa manhã, chame-o Hoje eu vou ressuscitar o seu filho. Fiz o que o Senhor me disse e anunciei para a multidão na minha frente. Que Deus dissera que ali havia um homem que tinha um filho que morreu naquela manhã. o um murmúrio que se transformou em um rugido varreu a multidão. E então o intérprete disse às pessoas o restante da mensagem divina, que se aquele homem viesse à frente, ele ressuscitaria o menino da morte. Nunca me esquecerei da visão daquele homem correndo até a frente. Nem me esquecerei de como me senti naquele momento, pois sabia que não havia jeito de eu ressuscitar o menino da morte. Somente Deus poderia restaurar a vida e o fôlego ao filho daquele homem. Conto toda a história do poder miraculoso de Deus nessa situação no meu livro Só o Amor Pode Fazer um Milagre, mas eu lhe direi apenas uma coisa. Katwin morrera de malária cerebral às quatro horas da madrugada. Às 12 horas, Katwin, de 6 anos, espirrou duas vezes e levantou-se. Miraculosamente, Deus o havia ressuscitado da morte. Uma cópia da certidão de óbito de Katwin foi copiada na minha biografia. Toda a glória desse milagre é apenas dada a Deus, naturalmente. Os sinais e fidelidade do Espírito Santo são incríveis. No mesmo instante, a unção curadora foi até o corpo do meu filho que estava morrendo na Flórida. Hoje, Aaron é um jovem saudável, brilhante e totalmente comprometido com o Senhor. Na minha fraqueza, Deus revelou sua força. Creio que tudo isso se deve ao estilo de vida de oração e jejum que o Senhor graciosamente me levou a abraçar. Creio que aqueles momentos ajudaram a me tirar do caminho para que Deus pudesse revelar sua glória sem o impedimento de minha carne. O Senhor lançou um fundamento e foi capaz de me purificar de tal maneira para que eu pudesse ouvir mais claramente o que Ele estava dizendo e cooperar com Ele. E coincidentemente, havia acabado de completar um jejum de 40 dias para essa viagem. A chave para de derrotar as fortalezas das trevas tem duas partes... Primeiro, devemos ligar o poder do Espírito por meio da combinação de oração e jejum. Segundo, venceremos as maiores batalhas dessa geração, apenas quando orarmos e jejuarmos juntos e liberarmos o poder inacreditável do corpo de Cristo em seus joelhos. O Senhor comissionou-me para ajudar a treinar um exército de homens e mulheres que farão as obras de Jesus. Uma parte indubitável das obras dEle começa com oração e jejum, porque essas foram as primeiras obras de Jesus em uma missão de destruir as obras do inimigo. A diferença entre vitória e triunfo. Quando o povo de Deus estiver sintonizado com o coração divino, Ele nos advertirá, e equiparar antes de um plano ou ataque do inimigo vir à tona para nos ameaçar, bem antes do 11 de setembro expor o perigo de células inimigas operarem dentro da cidade dos Estados Unidos, um dos nossos vigias do quartel-general, o Belord teve um sonho sobre um intruso negro tentando penetrar através dos muros da cidade de Charlotte. Ele imaginou que o intruso já estivesse dentro e planejando ferir. Os líderes dos vigias sentiram que essa revelação era uma indução do Senhor e começaram a orar. O Espírito Santo focalizou nossas orações especificamente para ir contra a uma organização terrorista de radicais murragem que funcionava em Charlotte. Pedimos iluminação para toda a operação e para juntar uma força-tarefa de autoridades, a fim de que se movessem e derrubassem derru e derrubarem a organização. Um dos nossos vigias, um agente federal, estava trabalhando em um caso envolvendo uma organização terrorista, mas a informação era secreta e desconhecida de todos nós, à exceção dele naquele momento. Por estar envolvido na investigação, não lhe era permitido falar de jeito nenhum e ele nos ouviu orando em busca de estratégias específicas necessárias para completar com sucesso a operação. Na manhã seguinte uma reunião e força-tarefa de aproximadamente 200 policiais e agentes do FBI e membros de três outras agências federais conduziram uma extensa operação e descobriram e fecharam uma operação interestadual que usava a nossa cidade como base para levantar fundos para apoiar o terror no Oriente Médio. Os presos não sofreram nenhum arranhão. Todas essas pessoas indiciadas como resultado da operação foram condenadas pelos crimes de que eram acusadas e a organização foi desativada. Um jejum estimula o foco de nossas orações e a precisão do discernimento quanto ao que fazer. Observe atentamente a narrativa bíblica do triunfo do rei Josafá e Judá no livro de Segundo Crônicas, quando os dois maiores inimigos e outras forças vieram em números incríveis conquistar Judá. Lemos, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e procurou e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Juddade de Jerusalém no templo do Senhor na frente do áttio novo e orou senhor Deus dos nossos antepassados não és tu o Deus que está nos céus tu domina sobre todos os reinos do mundo força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel e o teu povo E a, de, de, que destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Mas agora, aí estão, Amonitas, Moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra e nos destes nos deste por herança? Ó oh Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá com suas mulheres e filhos, até o Chicolo estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre ja Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia e bisneto de Zeiel e trineto de Matanias, Levita e descendente de Asaf No meio da assembleia e ele disse Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém E o rei Josafá Assim lhe diz o Senhor Não tenham medo nem fiquem desanimados Por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês Mas de Deus Vocês não precisam lutar nessa batalha Tomem suas posições Permaneçam firmes E vejam o livramento que o Senhor lhes dará Ó Judá, Ó Jerusalém, não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto de terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor. O Deus de Israel em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafalhas disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem no ao Senhor e a louvarem pelo esplendor da sua santidade indo à frente no exército, clamando, Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e Moab e dos montes de Seim que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os Amonitas e os Moabitas atacaram e dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Não havia escapado ninguém. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Posicione-se para mais. Hoje a palavra do profeta para ajudar e para a igreja é esta. Posicione-se a um lugar além da vitória chamado triunfo. A vitória é a capacidade de derrotar os seus inimigos. Mas o triunfo vai além de uma mera vitória. Quando você triunfa, você volta da batalha com mais do que você tinha antes. E Deus quer lhe dar mais. Primeiro precisamos aprender como permanecer juntos em tempos de problema e crise. Infelizmente percebi um fato triste. As pessoas que estão passando por situações dolorosas encontram mais empatia no mundo do que no corpo de Cristo. Acredito que isso aconteça porque nos treinamos para agir mais como tubarões do que cristãos quando vemos alguém que está ferido sangrando e se debatendo nas águas da adversidade ou fracasso. Os membros do corpo de Cristo parecem mais determinados a atacar e cortar seus membros feridos do que correr ao seu lado com apoio, cura e correção gentil, se necessário. O Senhor não to tolerará isso na noiva de Cristo. Temos que apoiar uns aos outros na graça e misericórdia, porque estamos ligados e unidos em Cristo. Se alguém vacila, todos vacilam. Por isso o jejum na família de Deus quer ver cada indivíduo do seu corpo abençoado. Se alguém afetado, todos somos afetados. Então cabe a nós permanecer juntos e dizer, Senhor, buscamos sua face. Há uma liberação exponencial de poder quando, de modo corporativo, harmonizamos nossa oração e nosso jejum para a vitória. Há alguns anos, uma família preciosa que se mudou para o Chile para fazer parte da nossa igreja. Experimentou a vitória que vem com esse tipo de jejum em grupo. Seu filho, Michael, acabara de completar oito anos quando seus professores informaram que havia notado que ele fazia movimentos estranhos com sua cabeça durante as aulas. Seus pais passaram a observá-lo e logo ficou claro que havia algum problema e que ele estava piorando. A cabeça de Michael balançava enquanto ele assistia à televisão. Ele continuava, a língua para fora e para dentro da boca, piscava constantemente sem perceber, apontava o dedo médio para as pessoas e gruía repetidas vezes, até me mesmo quando estava dormindo. Michael foi diagnosticado com Síndrome de Torretti, um distúrbio sério nos nervos, Nos quatro anos seguintes, ele e sua família lutaram contra essa doença. Seu neurologista, formado pela Universidade de Harvard, conseguiu controlar sua condição com medicamento forte, mas logo o medicamento provou tantos efeitos colaterais graves que Michael tinha dificuldade até para respirar. Uma quantidade de outros medicamentos foi da mesma forma ineficaz para refrear o progresso ou a gravidade de tais tics. Ao final do terceiro ano, ele tinha praticamente um tique por segundo. Nessa época, nós orávamos por Michael e nossa igreja local cercou a família com amor, oferecendo apoio e assistência efetiva. Mas o problema persistia e sua família estava emocional e fisicamente esgotada. No outono, Michael deveria estar no sexto ano. A frequência de seus tics praticamente o impossibilitou de ficar na sala de aula. Se pais estavam prontos para tirá-lo da escola, quando lhes perguntei se poderíamos colocá-lo no topo de nossa lista de oração durante um jejum em grupo de 21 dias. Durante três semanas, nossa igreja jejuou e pediu a Deus que interviesse por Michael. Algumas pessoas jejuaram o tempo todo, outras fizeram turnos para pequenos períodos. Logo após o final do jejum, os pais de Michael perceberam que ele não tinha mais tics quando estava à mesa do café da manhã. A última vez que havia contado seus tics na refeição familiar, ele tinha sido 54 por minuto. Agora parecia que não tinha nada. Eles observaram os sinais da doença durante vários dias. Nunca mais viram tics. Não havia sido prescrito nenhuma medicação, nenhum tratamento especial, nada além do jejum. Deus curar a Mishael. Há anos, Mishael está totalmente bom. Ele é um ótimo aluno, um artista excelente, um jogador de futebol e basquete, ativo e um voluntário em nossa igreja local. Atribuímos a sua cura completa ao Senhor Jesus e ao poder do jejum em grupo. O lugar secreto do triunfo. Qual foi a primeira coisa que o rei Josafar fez quando a crise começou? Ele ele proclamou um jejum. Então toda a nação podia ajoelhar-se diante da face do Senhor e orar. Senhor, humilhe-nos. Quando nós colocamos numa posição inferior, abrimos a porta para Deus se colocar na posição superior. Certa vez estava participando de um jejum em grupo quando alguém que ouvia a respeito do jejum correu até mim e disse Pelo que você está jejuando? Confesso que fiquei irritado com a maneira com que a pergunta foi feita. Implicitamente, ela dizia que nossa atitude de jejum era de exigir algo de Deus. Me dê isso, me dê aquilo ou aquilo outro. Essa não era nossa atitude e nem deveria ser. Quando nos humilhamos diante de Deus, nosso primeiro anseio deve ser por Ele. Devíamos nos humilhar para buscar a sua face, não peramente o seu favor. Queremos o Senhor acima de tudo. Queremos o Senhor, queremos a sua glória e sua presença. Moisés conhecia o segredo da bênção. Quando o Senhor deu-lhe uma oportunidade de sair e ser bem sucedido, E prometeu enviar um anjo com ele, Moisés disse, não tem jeito, não iremos nem mais um passo se o Senhor não for conosco. O Senhor estava justamente esperando que Moisés lhe pedisse isso, pois o Senhor disse, já arrumei as malas, estava só esperando você pedir. O Senhor está esperando você pedir que ele se envolva na sua situação. O modo mais correto e rápido de fazer isso é humilhar-se e então posicionar-se para o triunfo não apenas para a vitória, de acordo com o padrão de Deus em 2 Crônicas 20 e 12. Esdras jejumou e pediu a Deus. O profeta Esdras também enfrentou uma situação agonizante que colocou em risco um grande número de famílias. Xerxes, o rei da Pérsia, deu a Esdras presente de ouro, prata e outras mercadorias para a restauração do Templo de Jerusalém. Então Esdras teve de liderar um grupo de famílias levitas e outras famílias de judeus devotos, e o rico tesouro de ouro e prata pelo perigoso território sem nenhuma escolta armada. Cada passo que eles davam, distanciando-se do centro do poder de Xerxes, cada vez mais caminhavam em direção a um território perigoso e sem leis. Ao longo do caminho, muitos dos habitantes haviam sido abertamente hostis aos judeus no passado. Esdras, o sacerdote, fez algo que de fundamental importância antes de começar a perigosa jornada da Babilônia para Jerusalém. Ali, junto ao canal de Aiva, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e que pedíssemos uma viagem segura para nós e para os nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavalheiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada pois lhe teríamos dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Esdras 8, versículo do 21 22. Esdras falou pela fé quando disse ao rei Xerxes, Deus é forte e suficiente para nos defender. Ele, porém, fez mais do que falar. Ele sabia que havia uma batalha espiritual envolvida. Você não apenas diz coisas sobre Deus, você suporta essas coisas com oração, jejum e intercessão. Isso é que o grupo de cristão chamado igreja foi designado a fazer. Nós temos de ser uma oração intercessão viva diante de Deus. E estamos ousando a dizer como Esdras, Deus se levantará por nós. Por isso jejuamos e suplicamos essa benção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Esdras 8, 23. Siga o caminho do arrependimento e triunfo Todos nós temos hábitos ou padrões de pensamentos que precisamos tratar Temos fraquezas e pecados que parecem nos derrotar regularmente E para tornar as coisas piores, sabemos que é impossível fingir perante Deus E conseguir escapar dele com isso Alguns de nós lutam com a depressão, outros constantemente com humor miserável e excessos de raiva. Quase todos os pais com quem falei admitiram que já tiveram momentos de excesso de raiva sem motivo, justo com seus filhos. Depois eles sempre se queixam e dizem, por que fiz isso? Precisamos ecoar as nossas orações do rei Josafá em 2 Cronicas e dizer ao Senhor, diante deste inimigo não tenho poder algum. Eu me humilho, dei me a vitória. Isso liberta o Senhor para nos purificar internamente, a fim de nos dar um laxante espiritual e nos purificar por dentro enquanto nos humilhamos. Nossa oração constante deve ser, ó oh Deus, onde houver iniquidade, brilha sua luz sobre nós para que possamos ter comunhão com o Senhor.